Yo oh. pago con mi tú, asiquia e mamó Jesús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 na tumeambiwa kujisalimisha kwa Roho Mtakatifu sio jambo la mara moja ni jambo endelevu linaloweza kufanyika mara kwa mara Ukiona unashindwa kusamehe jisalimishe kwa Roho Mtakatifu Ukiona unashindwa kupenda jisalimishe kwa Roho Mtakatifu Ukiona unashindwa kuamini jisalimishe kwa Roho Mtakatifu Ukiona hujui jinsi ipasavyo kuomba kwa ajili ya jambo lolote linalokusumbua jisalimishe kwa Roho Mtakatifu. Imeandikwa katika Waraka kwa Warumi sura ya 8, mstari 26 na 27. Warumi 8:26-27. Kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu wetu kwa maana hatujui kuomba jinsi itupasavyo. Lakini Roho mwenyewe kutoombea kwa kuugua kusikuweza kutamkwa. na yeye aichunguzae mioyo haijua nia ya roho ilivyo. kwa kuwa huwaombea watakatifu kama apendavyo Mungu yeye mwenyewe huwaombea watakatifu kama apendavyo Mungu kwa hiyo wakati wowote wa unapohisi udhaifu na kushindwa jisalimishe kwa roho mtakatifu Rafiki mpendwa kujisalimisha ni tendo linalofanyika kwa imani na si kwa kuangalia mambo ya nje kujisalimisha ni jambo au ni tendo linalofanyeka kwa imani na si kwa kuangalia mambo ya nje Jisalimishe tu hata kama hali na mazingira yote ya nje yanapingana na wewe Jisalimishe tu hata kama hali na mazingira yote ya nje yanapingana na wewe tunaweza kujifunza kwa Mariamu mama yake Yesu yeye alipouliza swala la kupata mtoto bila mume litakuwaje, malaika alimjibu akamwambia roho mtakatifu atakujilia juu yako na nguvu zake aliye juu zitakufunika kama kivuli kwa sababu hicho kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu mwana wa Mungu. Roho mtakatifu atakujilia juu yako na nguvu zake aliye juu zitakufunika kama kivuli. Kwa sababu hicho, kwa sababu, kwa sababu hiyo hicho kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu mwana wa Mungu. Ni Luka sura ya kwanza na mstari ni wa na tano Mariamu hakujichosha kujua huyo roho atakujaje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 na kujisalimisha kwa moyo wa kweli na tunapojisalimisha ni muhimu kukumbuka ni Mungu mwenyewe atafanya ndani yetu ili kuyatimiza mapenzi yake mema kwetu tunapojisalimisha ni muhimu kukumbuka ni Mungu mwenyewe atafanya ndani yetu ili kuyatimiza mapenzi yake mema kwetu Tunapaswa kufahamu kwamba kujisalimisha kwa Roho Mtakatifu hakuangalii maslahi binafsi. Kujisalimisha kwa Roho Mtakatifu hakupaswi kuangalia maslahi binafsi, bali mapenzi na makusudi ya Mungu. Mariamu hakujali watu watasemaje. Hakujali itakuaje kwa habari ya mchumba aliyekuwa naye. Hakujali huyo mtoto ataonekanaje. Alichojua ni kimoja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 na iwe kwangu kama ulivyosema. Aliamini Mungu atajishughulisha mwenyewe na mambo yote kuhusu maisha yake. Mariam aliamini Mungu atajishughulisha mwenyewe na mambo yote kuhusu maisha yake. Rafiki mpendwa, kati ya mambo yanayozuia sana mafanikio yetu kiroho ni kuogopa kupoteza maslahi binafsi na kuogopa watu watasemaje kati ya mambo yanayozuia sana mafanikio yetu kiroho ni kuogopa kupoteza maslahi binafsi na kuogopa watu watasemaje tunajali sana maneno ya watu kuliko mapenzi ya Mungu tunachunga sana maslahi binafsi haya yasiyo na thamani ya kudumu kuliko kuangalia kusudi la Mungu lenye thamani ya milele Mariamu kwa kujisalimisha kwa Roho Mtakatifu alishinda vizuizi hivyo vyote. Mariamu kwa kujisalimisha kwa Roho Mtakatifu alishinda vizuizi hivyo vyote. Na katika kumwadhimisha Bwana akasema, kwa maana tazama tokea sasa, vizazi vyote wataniita mbarikiwa. Kuanzia sasa, kutokea sasa, vizazi vyote wataniita mbarikiwa. Luka 1:48. Na hivyo ndivyo ilivyo hata leo. Tunamwita Mariamu mbarikiwa kwa sababu alikubali kujisalimisha kwa Roho Mtakatifu. Tunamwita Mariamu mbarikiwa kwa sababu alikubali kujisalimisha kwa Roho Mtakatifu. Rafiki mpendwa, leo tukataye kuangalia maslahi binafsi na tukataye kuogopa maneno ya watu. Tujisalimishe kama Mariamu hata kama atujui takwaje tukatae kuangalia maslahi binafsi na tukatae kuogopa maneno ya watu tujisalimishe kama Mariamu hata kama atujui takwaje tunachopaswa kuzingatia ni neno la Mungu na kusudi lake jema juu ya maisha yetu kwa imani na kwa moyo wa kumpenda Mungu kila mmoja na aseme na iwe kwangu kama ulivyosema kwa neno lako roho mtakatifu na iwe kwangu kama ulivyosema kwa neno lako roho mtakatifu tuombe baba mwana na roho mtakatifu mungu mkuu tunayekuamini na kukuabudu kwa jina la Yesu Kristo tunakuadhimisha kwa moyo wote na kukutukuza milele tunakushukuru kwa jinsi unavyojishughulisha sana na mambo yetu hujatuacha wala hujatupungukia Umeendelea kuwa mwaminifu kwa neno lako unalo liangalia ili upate kulitimiza. Baba, tunaomba utusamee makosa yetu yote tuliyokukosea kwa kuwaza na kwa kunena na kwa kutenda na kwa kuto kuliangalia neno lako ili tupate kuliamini na kulitii. Tutakase kwa damu ya Yesu Kristo. Ukatookwe na yule muovu, ukatutoe katika maangamizo na kutuponya. Kwa neema yako na upendo wako tunajiachilia mkononi mwako wakati huu tunapojisalimisha kwa roho mtakatifu wako, akapate kutufundisha na kutuongoza njia itupasayo kuiendea huku akitushauri na jicho lako likitutazama Asante Mungu mkuu na baba yetu wa mbinguni Asante Yesu Kristo mokozi na mkombozi wetu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 Roho mtakatifu ninajisalimisha kwako tena asubuhi ya leo. Ninakataa kuangalia masuala binafsi na ninakataa kuogopa maneno ya wanadamu. Ninachagua kujiachilia mkononi mwako kama Mariamu ninaposema mbele zako leo. E Bwana, mimi ni mjakazi wako. Na iwe kwangu kama ulivyosema katika neno lako. E Bwana, mimi ni mjakazi wako. Na iwe kwangu kama ulivyosema katika neno lako. Ninakuomba nguvu zako zikatimilike katika udhaifu wangu. Ukaniendeshe e wa Mungu katika mapenzi ya Mungu na katika kusudi lako jema. Nisaidie nisiishi maisha yangu kwa kuangalia yanayoonekana yasiyo na thamani ya kudumu, bali nikaishi kuyaona yasiyoonekana ambayo yadumu hata milele. Roho mtakatifu, nisaidie kusamehe pale niliposhindwa kusamehe. Nifundishe kupenda pale niliposhindwa kupenda kikamilifu. Nifundishe kutina kunyenyekea kwa moyo wa kweli. Nifundishe kuamini na kuishi kwa imani kwa jina la Yesu Kristo. Nisaidie e Mtakatifu niweze kuwa na amani na watu wote na huo utakatifu kwa jina la Yesu Kristo. Ninajikabidhi kwako Mungu wangu kwa jina la Yesu Kristo. Wewe jiwe kunilinda ukanilinde e Bwana.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 Ninatembea na uwepo wako roho mtakatifu. Ninaamini unanibadilisha kutokea ndani hadi nje. Nishi kufanana na wewe. Jina lako Mungu mkuu na baba yangu wa mbinguni litukuzwe milele kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Pamoja katika Kristo Yesu ukundi Silo. Leo ni tarehe nane Mei, mwaka 2025. Na Rafiki mpendwa Tujisalimishe kama Mariamu hata kama atujui itakuwaje. Tukataye kuangalia maslahi binafsi na tukataye kuogopa maneno ya watu. Mungu akubariki wesikunjema, siku njema. Damu ya Yesu iendelee kunena mema juu yetu kinyume cha mabaya yote. Amen.